Itt. és most, Közéleti Háttérmagazin, főszerkesztő, Fiala János. Egy másodperc türelmet veszem a fülhallgatómat. Hát annyiban mindenféleképpen jó, hogy nap nem értél de, csak át kell, hogy menjek a papírjaimért Lehetett egyet aludni a tegnapi eredményre, sok mindent elolvastam, a felét se értettem. Ez biztos hozzájárult az is, hogy ritkán szoktam olvasni a New York Times-ot, de most megpróbálkoztam vele. Ezen kívül rengeteg hülyeséget hallgattam meg a magyar kommunikációban. Itt most inkább nem mondanám, mert számos kollégád is közéjük tartozik. Tehát kicsit olyan érzésem volt, Péter, hogy ezek az emberek egyébként zömében, általában értelmesen beszélnek, de tegnap kicsit olyan népmesei volt az egész. Szóval, hogy valahogy úgy volt szó Amerikáról és ennek kapcsán Magyarországról, minthogyha egyik pillanatról a másikra átléptünk volna valami virtuális valóságba az egyébként kézzelfogható valóságba, és olyan mondatok hangzottak el, amelyek egyébként nyelvtanilag se nagyon stimeltek, de értelmük egyáltalán nem volt, és egy olyan belső bizonytalanságról tett alubizonyságot, amivel kapcsolatban én azt gondoltam volna, hogy egyszerűbb ha azt mondják a felek, hogy a tököm se tudja de ilyet nem bírtak mondani helyette elkezdtek olyan mondatokat mondani amelyet politikusok szoktak mondani, amikor valamiről nem akarnak beszélni és én csak fogtam a fejemet és vasalás közben ilyenkor vasalni szoktam, hosszan kacagtam elmondanád a saját szavaiddal azt ami tegnap óta történt és amit te a világ számára együgyben tudatni szeretnél? Szával a legfontosabb tanulság, hogy mennyire hazudnak az emberek, mennyire hazudik a sajtó, egyébként azt kell mondjam a liberális sajtóra, le inkább azért, hogy mennyire hazudik saját magának. Én, nem tudom, talán beszélgettünk erről, hogy ugye azért annak olyan folyamatok, amelyek a világban, a nyugati társadalmakban, ami a nyugati politikai, az általunk ismert nyugati politikai rendszer. Annyira, hogy nap annyira beszélgettünk, hogy tényleg hivatkoztam. beszélgettünk, hogy nap hivatkoztam is rá mással folytatott beszélgetésben. És gyakorlatilag csak az történt ebben a választásban, mint mondjuk Európában. Nagyon-nagyon sok helyen. Tehát, hogy, hogy a korábbi politikai struktúra az megrecsent és szemmel láthatólag ezekkel a fajta rezsimváltásokkal nem nagyon tudnak csinálni az emberek. Jó, de ami engem ígyben foglalkoztat, az az, és hosszan nézegettem a te blogodat, hogy itt a megrecsenésnek vannak előzményei, és az, amire te utaltál, hogy te beszéltél róla, annak a jelentőségé aztán még nagyobb lesz, mert itt most valójában nem arról van szó, hogy egyszerűen csak ilyen deus ex machina történik valami, hanem az, ami történik, az következménye valaminek, aminek a kielemzéséről hát viszonylag keveset hallunk, vagy legalábbis nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben aztán elcsodálkozunk a következményen. Igen, ha konkrétan ennél az egyetlen egy esetnél maradunk, tehát az amerikai elnökválasztásnál, akkor mögötte vannak társadalmi folyamatok, amelyek a mélyeit már igazából lehetett volna látni korábban is, ha néztük volna. Most így visszatekintve, hogy a tegnapi blogra feltettem a 2012-es választási eredményeket, amiből az jött ki, hogy ha a földrajzirat nézzük, akkor az Egyesült Államok megyei szintre bontva, tök piros, tehát, hogy republikánus többség van szinte mindenhol, csak a többség az olyan ö, nagy népességet foglal magába, mert ugye gyakorlatilag ez egy városi elvizsvidék történet, ha jelenszerűen nézzük, és, és a helyzet az, hogyha megnézzük az amerikai elnökválasztásokat az elmúlt nem tudom hány ciklusra visszamenőleg mindig is nagyon, tehát a, a, a, a leadott szavazatok számát tekintve, ugye mindig is nagyon szoros volt az eredmény, tehát ez mindig is 50-50 volt, csak az, hogy földrajzilag hogy, hogy oszlottak meg ezek az eredmények, Fordított le ez néha jelentős elektori fölényre, mint ahogy történt, de most is csak úgy tűnik, hogy. Még ért 8 év, és ön egy másik. 58-es periódus. Amerikában nem ritka ez egyébként, hogy, hogy egy elnök végig szolgál kész termés, és utána. Más... De azok a térképek, amelyeket te olyan nagy szeretettel üdvözlét, üdvözöltél a blogon, azok nem a semmiből jöttek létre, nem egyik pillanatlan másikra lett ilyen Amerika. Hát ez így van, tehát ez nagyon fontos, hogy ez végig is ilyen volt, és ennek ellenére vette mindenki két azt, hogy hogy hogy ezzel nem fog születni. Jó, az, amiről mi beszélünk, az ö, kézen közön politika, de alapvetően gazdaság. Az, ami történt, annak a gazdasági kihatásáról tegnap homlok egyenes ellenkező dolgokat lehetett hallani, beleértve hogy kész, ha Trump lesz az elnök, akkor kész, beugorhatunk a kútba, legfeljebb előtte éljünk szexuális életet, hogy valami jót is elmondhassunk az aznapunkról, de tegnap már arról volt szó, hogy miután a Trump elmondta a beszédét, a tőzsdék kezdenek helyreállni, és az ázsiaiak, de nem fejezném ezt a mondatot be, mert nem szeretnék olyan benyomást kelteni, mint aki ért hozzá, én csak arról tudok beszámolni, hogy valami misunderstanding volt az egészben, aminek az okára nem jöttem rá, mert először arról volt szó, hogy a kocsit ki kell cserélni, aztán a második menetben meg kiderült, hogy elég, ha olajat cserélnek benne, aztán kiderült, hogy olajat se kell benne cserélni, el kéne indítani, és akkor nem nagyon értettem, hogy most akkor ez a kocsival van-e baj, vagy nincs baj, és ha valaki azt mondta, hogy baj van, azt miért mondta? A Ilyen két oka van, az egyik az, hogy ha egnézzük magát a... a választási kampányban, a kampány kommunikációja Donald Trump részéről, ez gazdaságpolitikát illetően rendkívül inkonzistens volt, tehát igazából nem lehet, nem lehet azért ebből kitalálni, hogy pontosan mit akar, azt se lehet tudni, van-e valami a fejében vagy nincs. Állj meg egy pillanatra, Péter, fontos, hogy legyen valami a fejében? Nagy vonalakban nem árt. Tehát igen, szerintem fontos. Egyébként, tehát, hogy van, csak, csak nem mondja. mégis egy üzletemberről van szó, és ne felejtsük el ebből a szempontból. Nem tudom mondani most hirtelen egyetlen egy amerikai elnök, hogy sem, aki, aki a gazdasági kérdésekben egyébként ennyire otthon lenne, vagy ennyire erről a területről jött volna, még akkor is, hogyha hogyha Trumpnak a üzleti múltja az, van milyenfélekéből jelleket fel lehet vettni, bár nem, hogy évejük talán mindenki lehetne. Különösen a köz ingatlanos területen dolgozik, nem csak Magyarországon, Amerikában is. Ez az egyik ok. A másik az, hogy, hogy, a, hogy azért a, a baloldalnak, Amerikában is, van egy elképzelése magáról, hogy mindent jobban tud, és az amerikai azt mondom, most a megfáradt politikai elitből, mint hogy az európai politikai elit is megfáradt. Ugye jellemző ez, hogy... Péter, Kéter, Duronali, Duronali Péterrel beszélgetek. Kit tekintünk elitnek? Ez egy nagyon jó képés. Azt gondolom, hogy azokat a hagyományos struktúrákról beszélünk. Tehát, hogy vannak, vannak konzervatívok és vannak... Most Péter, a struktúra, a, struktúra, a struktúra öregedett meg, vagy a struktúrában lévő emberek? A struktúrában lévő emberek? És a magával a struktúrával is baj van? Tehát a struktúrától is öregszenek az emberek? Ha más lenne a struktúra, most fiatalok lennének? Egyébként uh, valószínűleg bizonyosan pól, igen. És akkor a struktúrához is valaki egyszer hozzá fog nyúlni, vagy az nem létezik, mert az adott? Na most ezt, uh... Definíció kérdés, hogy miről beszélünk. Mi jól beszélünk. A demokráciáról beszélünk, ami mindig is adott lesz. És csak a demokrácia az egy nagy labda, hogy abban belül most víz van-e, vagy levegő, az két különböző dolog. Tehát a demokrácia az, itt, az egy gyűjtő fogalom, és amely valójában a játékszabályoknak két vagy három olyan elemét fogalmazza meg, ami azért a teljes tartalomra nem mutat rá. Ugye az, ennek vannak fontos attribútumai, az van arra, annak a, a politikai rendszernek, amit ami, ami élünk, ami ami megkülönböztet egyébként működő <gül> parlamenti demokráciákat, az egymástól megkülönböztethet. Um, Én azt hallom a hangodból, hogy fáradt vagy? Uh, uh, annyira különösen nem, csak próbálom megfogalmazni a gondolataimat. Csak olyan hangot figyelhet, igen? Tehát szerintem, ami igazából fontos, amiben úgy nagyjából az emberek elege volt, elege van, és szemmel az van egy választói, reakció erre az az, hogy hát a PC, tehát az, hogy politikai korrekt, abban szerintem nagyon, -nagyon sok embernek van elege. Mert a politikai korrektség az, az egyben megakadályozta nagyon sok olyan dolognak a kimondását, ami az embereket bántotta. Még akkor is, hogyha egyébként nem is volt igazuk ebben a dologban, de mégis bántotta őket. És ugye ebbe a, ebbe a pc be azért van egy terror. E, tehát, hogyha valaki kivonj valóan bűsziókat, ami őket zavarja, akkor simán lelasszistázzák, mondjuk. E, érdekes módon e, e, nagyon kevéssé foglalkozik a leszakadókkal e, az a fajta ilyen szabadpiacos liberális gondolkodás. Én ezt értem, és erről sokszor is esett, de azt kérdezem tőled, hogy a Trump győzelme az egyet jelente azzal, PC ide, PC oda, én arra most szarok, bár értem azt, amit mondasz, és egyébként tőlem olyan nagyon nem is állt távol, függetlattól, attól, hogy nem biztos, hogy trendi módon változtattam, de azt gondolom, hogy ma, függetlattól, attól, hogy nem vagyok kormánypárti, közelebb állok e tekintetben Orbán Viktor véleményéhez, mint a liberális elithez. De azt kérdezem, hogy ez most automatikusan jelenti-e azt, egy olyan ember, mint akit most megválasztottak, ez, ennek a leszakadó rétegnek a felzárkóztatásaért elkezd tenni, mert ha nem, akkor valójában gyakorlatilag akarva akaratlanul ugyanazt az elitet fogja szolgálni, amely elit leváltotta az előző vezetést. Vagy amely nem tette lehetővé, hogy a Clinton legyen az elnök. Ez, ez simán bele van a pakliba. választásokhoz nem kell semmi, csak duva, kormányzás üzenén több kell, de te mit feltételez hogy be fog ezt következni? Tehát beszélgettem Gyurcsány Ferenccel, aki meglepően őszinte volt, itt végül is nem nehéz, ez nem elsődleges hírforrás, hogy mondta Gulyás Gergely, és azt mondta, hogy a, politika minden, a politikának mindenképpen felelőssége erről a leszakadó rétegről gondoskodni, akkor is, hogyha egyébként ezzel olyan nagyon nagy párta az ember nem tud válni. Nem tudom, hogy ez be fogja -e következni, és az, az is, ez olyan, amit most mondok egy másik példát, ez a, hát, hogy ez soha nem fog sikerülni, és hogy milyen részsükereket lehet ebben elérni. Igen, így. Tehát azok az emberek, akik elvesztették az állásukat, azért, mert volt kiszervezés, azért, mert technológiai, valamilyen szintű technológiai forradalom zajlik, használjuk ilyen nagy szavakat, ezeknek az embereknek a jó része nem fog ismét állást kapni. Egyszerűen azért, mert... Uh, Ugye erről beszéltünk múltkor. Igen, erről beszéltünk múltkor. Az a kérdés, hogy egyébként a mostani helyzetet képest az életszínvonaluk és a lehetőségek fognak-e javulni annyira, hogy, hogy, hogy úgy érezzék, hogy levele... Jó, de akkor mégiscsak akarva-akaratlan arról a struktúráról beszélünk, amely, ha a szociális juttatások révén vagy valamivel, mégse hagyja azt, hogy őket a tenger mossa el. Ez így van. Ez így van. Kérdés az, hogy ők ér érez, érzik-e majd azt, vagy egyáltalán látható-e azt, hogy ez egy nagyon jól a tenyér Tehát, hogy, hogy lehet-e azt mondani, hogy... Ez egyébként think tank van, műhelyekben, vagy ez ennek a struktúráját, ezt ki az, aki kidolgozza, vagy ez egy hülye kérdésben ki ki a szakás sincs, hogy kidolgozó Ki az a helyzet, ha most visszatérünk, nekem ez írja ebből a szempontból szerintem a roma fejezákoztatás nem egy rossz uh -huh. Én abból azt látom, hogy, hogy, a, hogy a központi programok azok úgy nagyjából szart sem érnek. A központnak egyetlen egy lehetősége van, hogy támogassa a helyi megoldásokat, mert ezek egész térségre is. Személyt... Azt kérdezem tőled, hogy a tökéletesen érthető, amit mondasz, ha ez bekövetkezik, ez vajon abból adódóan, hogy hosszú távon nincs más megoldás, de rövid távon mindenki szívja a fogát, mert azt mondja, hogy miért pont tőlem vesznek el. Vajon erre nézve van elképzelésed, vagy azt mondod, hogy ez majd kiderül akkor, amikor éppen alkalmazni fogják? Mármint nincs, hogy, hogy lesz, vagy hogy lesz? Hát, hogy elvesznek attól, akinek van, annak érdekében, hogy akik leszakadnak, azok ne, azokat ne a tenger mossa. Hát ez az államnak a feladata, erről szó az Én ezt értem, csak az a kérdés, hogy ennek milyen mértékben tett eleget az amerikai Egyesült Államok, illetőleg a tegnapi, tegnapi, tegnapi teljesen értelmetlen beszélgetésekből azért kiderült, hogy vannak olyan ígéretei Trumpnak, amellyel kapcsolatban egy és ugyanazon magyar gazdasági elitből az egyik azt mondta, hogy ez megvalósíthatatlan, mert abból tönkre megy Amerika, a másik meg azt mondta, hogy finkies sincs. Volt itt társasági adóról volt szó, volt itt bizonyos ö, ö, éves kereset alatti adómentességről. Én sehol nem értek az adórendszerhez, Amerikában legkevésbé. Nyilván, tehát, ha vannak bizonyos elvek, amellett még össze lehet röpni egy olyan rendszert, hogy működjön, nem gond. Amerikát egy nagy intézmény stabilitás jellemzi, nem gondolom, hogy ezt nem is tehát, hogy ez. Ezt, ezt Jó, de az ugyanakkor azt is érthetővé, vagy, vagy, vagy nyilvánvalóvá tettet, hogy attól, mert ez a struktúra van, és attól, mert jól működik, attól még nem biztos, hogy nem kell a pótméterén valamit változtatni. Ez így van. Ez azt gondolom, hogy a társadalmi következményekkel kevésbé foglalkoztak. Azt lehet látni. De vajon a Trumpnak a tudatáig ez eljut? Tehát tudja azt, hogy kik azok, akik lehetővé tették az ő elnökségét, és miközben állítólag az ő gazdasági programja sok szempontból társasági adó és különböző adókedvezmények mellett az elitet akarja támogatni, tisztában van-e azzal, hogy ezek az emberek milyen mértékben fordulnak el tőle, és okoznak neki galibát, ha nem teszi könnyebbé az életüket, amit azban a reményben, tehát ők abban a reményben szavaztak rá, hogy ez be fog egyszer következni, inkább hamarabb, mint később. Nézd, ez az ember a politikán kívülről jött, és feltétlen, hogy azért... Azért lesz sikeres, mert nagyon tud, hogy kik azok az emberek, akiket, akiket a politika magára hagyott. Nagyon jó tudja, hogy kik szavaztak rá, nagyon jó tudja, hogy ki ezt kell beszélni. És hát négy éve, ha négy év még szeretne elnek maradni, mert gondolom, hogy szeretne, akkor nagyon jó fog, tehát tisztában lesz azzal, hogy kik felé kell neki teljesíteni. Amellett, hogy egyébként azt gondolja, ami egyébként meg a másik oldalról meg egy ilyen szabadpiaci, liberális dolog, tehát ő azért nem egy. Tehát ő az ő személyében keveredik egy csomó olyan el, amit régen megosztottunk, hogy az egyik konzervatív, a másik liberális egyébként ez az európai újpártoknál is jellemzőek ezek a tulajdonság. Ez egyébként azt gondolja, hogy ha az üzletnek jó, akkor Amerikának is jó, de egyébként pedig ott van benne ez a szociális, legalábbis úgy tűnik, hogy tudja, hogy kik azok az emberek, akikhez neki szólni kell. De kíváncsi vagyok, hogy ebben mit fog tudni csinálni négy év alatt, mert lehet, hogy semmit de az is tehet, hogy még valamit tud is, a fele És ha tud, az túlmutat az Egyesült Államokon. Tegnap beszéltem Gulyás Gergelyre, akinek elmondtam, hogy a Pol Krugman nem tartja, tehát, elviseletővének tartja ugye, azt, ami született, ugyanakkor gazdaságilag nagyon borulátó, és mondta Gulyás Gergely. Ahogy ilyenkor általában meg nyilvánulni, hogy hát az ellenkezőjét tartotta volna aggályosnak. Ez ugye azért érdekes a számomra, mert ugye az ember azt feltételezni a veled folytatott beszélgetésből, hogy lehet valaki liberális alapállású közgazdász vagy nem liberális alapállású közgazdász, mégiscsak alapvetően a közgazdaság az, de lehet, hogy amit kérdezek az. Tehát az a kérdés, hogy ha van egy beteg, aki sehogy se akar meggyógyulni függetlot, hogy ilyen klasszikus módszerekkel valamit diagnosztizálok, akkor az ember Ugye elkezd boldog ahhoz fordulni annak érdekében, hogy rájöjjön arra, hogy mi a rossz az ő teóriájában, hogy a beteg meggyógyuljon, mert nem az a dolog lényege, hogy saját magát visszaigazolja, hanem az, hogy a beteg meggyógyuljon, és hogyha ezügyben neki be kell látni, hogy valamit tévedett, hát Isten nem legfeljebb 5 centivel alacsonyabbnak látszik, de nem ez lesz a fontos. Ugyanakkor ugyan, ugye az a megjegyzése a Gulyás gergeinek, hogy az ellenkezője lett volna aggályos, az arról szól, hogyha a liberális közgazdasági elit ragaszkodna azokhoz, az elképzeléseihez, amelyek vannak, független attól, hogy az amerikai elnökválasztás személyét tekintve nem őket igazolja vissza, és akkor azon gondolkodom, hogy ez az egész az én fejemben most akkor jól áll-e, vagy sem, miközben magáról a közgazdaságról ennél sokkal többet nem tudok. Hát egy kevesebb doktriner embert olvastam a szakmában, mint polklubban, én nem is nem őt előszörékként. Úgyhogy ebből szempontból kevésébb tartom fontosnak, amit ő mond. Most ilyen amerikai társadalmi folyamatokat illettel mellett beszélintem. Ha valaki nem illették, és akkor ő. És azt, hogy a New York Times ezt ugyanakkor miért tartja fontosnak, az legyen a New York Times gondja? Hát nézd, egy népszerű közgazdásról van szó, aki egyébként a nemzetközi, nemzetközi gazdaság, kereskedelmi esetet nem egy butta emberről van szó, csak, csak vannak neki olyan elvei, amikkel, ami szerintem fertőzik az ő tudományos gondolkodását, és nem értek egyet. Te most arról beszélsz, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy eh, ahogy egy, hogy csak hogy a hazai párhuzamot valahogy ne teljesen elmebeteg módon használjam, hogy ahogy egyébként te azt mondod, hogy milyen lehetősége van egy amerikai elnöknek, hogy egyébként az általad valósnak látott gazdasági problémákat gyúgyíts a kezelje, és aztán adott esetben normálissá tegye. Az elkövetkezendő hetek azok abban fognak eltelni, hogy az ember azt látja, hogy ez történik-e, és ha ez történik, az milyen hatással lesz a világgazdaságra? Én szerintem, hogy, hogy Donald Trump elnökként mit fog csinálni, azt szerintem 2007 végén fogjuk nagyjából megtudni, hiszen ugye egy elnök nem maga önt, hanem van mellette, minden vannak mellette mindenféle szakállamiukatási intenszerbeződőnek kívülről jövő szakmai testületek, Ugye minden amerikai elnök mellett egy úgynevezett Council of Economic Advisors, ahonnan minden területről jönnek egyébként emberek, minden elnök feltölti ezt, ahol oh, olyas valakit kell, akit akit ő erre alkalmasnak tart, és nyilván a foglaló, akit ideológiailag is egy hullámhoz van. Megváltjuk, hogy idekik fognak bekerülni, ugye Melyik csak arról, hogy jött egy teljesen Rendszerből kívülálló jelölt, érdekes lesz, hogy ő... Jó, akkor még egy kérdésben nem állítanám, hogy nevve volna még 543. Itt én a Gulyás gergely Gergelyel folytatott tegnap, és ma megismételt beszélgetésben szóvá tettem, hogy az Európai Unió meghatározó emberei, a Juncker vagy a Tusk mit mondott ezzel kapcsolatban, és ő nagyjából ugyanúgy reagált, mint ahogy te a Kruger kapcsán mondtad, hogy lám, ebben is pontosan az nyilvánul meg, amit a Fidesz folyamatosan szóvá tesz, mert hogy egyébként azok az aggodalmak, amelyeket az elnökválasztással kapcsolatban megfogalmaznak, az nonsensz. E, e, ugye beszélnek egy bez, bezárkózó Amerikai Egyesült Államokról, egy bezárkózó világról, másfelől arról beszélnek, hogy ez egy kampányszöveg volt, ezt nem kell komolyan venni, nem arról van szó, hogy az amerikai kereskedelmi egyezményt emiatt kell majd felbontani, és nem az, hogy az kanadai bevándorlási hivatalnak összedőlt a, a szervere, az nem azt jelenti, hogy holnap fél Amerika a kanadai állampolgár akar lenni, de ezt az egészet végül is 24 óra alatt olyan habja lett a történetnek, hogy nem lehet látni tőle, ami a pohár alján van. Nem kell komolyan menni. Te mindig tudod, hogy mit nem kell komolyan venni, és mindig komolyan menni? Nem, nem mindig tudom, csak eldöntöm, hogy mit veszek komolyan, és mit nem, és most nem veszem komolyan. És jó az orrod? <gül> 50%-os valószínűséggel. Te örülsz ennek az eredménynek, vagy, az, vagy mi a jó szó erre? izgalmasnak találod. Én azt gondolom, igen, ez egy nyilván egy izgalmas helyzet, hogyha én amerikai lennék, vagy republikán republikánus szavazó lennék, hogy most konkrétan ebben a helyzetben ilyen döntést hoztam volna. Ezt nem tudom, szeretnére nem voltam abban a helyzetben, ahogy döntést kellett hozzak. Jó, Matolcsi hogy Frankfurter Algemeine Cejtunak adott nyilatkozatában már nem kezdenék bele 9 óra 33 perckor, de és én remélem, hogy jövő héten folytathatjuk. Én is és abban is őszintén remélkedem, hogy nincs más baj, mert valahogy gond terhetnek tűnik a hangod. Ja, nincsen az égvilágon. de van, én ezt hallom. Én ebből élek egy ember között, hogy különböző dolgokat hallok, aztán vagy jól hallom, vagy sem. Nem fogok a testi nyavajáimban az senkit, nincs semmi Itt van előttem egy mókus. Azt nem tudom, mert az ablakon kívül van, és tőlem, mint egy 15 méterre, úgyhogy ha most én oda akarnék ugrani, akkor valószínűleg a baleset is ebészeten kötnék ki. Köszönöm szépen, Péter. Oké, okay, és én is. Pétert hallották, és miután a lányimat későr ébresztettem, és azért szolgáltatást ígértem be neki, aminek eleget kell, hogy tegyek elköszönök önöktől. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogy utolsó esélye vagy sem, azt nem tudom, minden esetre holnap megjelenik tudnék még önöknek mondani. Hát, hogy ma egész nap, 2016. november 10-e lesz. Csütörtök. 9 óra 33 perc már sohasem lesz, és másodperceken belül 9 óra 34 perc lesz. Még egy pár percig itt kell, hogy legyek, mert hogy a híreket le kell adjam, és utána még be kell nyomni egy gombot, úgyhogy fiala gyorsújj el fel. És most... Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A MISOT a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Ilyenkor mindig nagyon büszke vagyok magamra, mert a csalószkit nélkülözöm, és kicsit úgy érzem magamat, mint egy ilyen cirkuszi akrobata. Ez, az és eddig működött. Csak mindig vigyázni kell, mert ilyenkor szokta aztán az ember elrontani. Hát ö, gratulálom. Megöbb hallottam az interneten a másik ö, interjú alanynal, talán Gulyás Gergővel a beszélgetést, és ö, tökéletes volt technikailag, csak dicsérni tudom. Nagyon szépen köszönöm, majd átadom az érintetteknek. Ugi a hallják, amiből az következik, hogy az elkövetkezendő 25 percben, ha fővárossal vagy a 18. kerülettel kapcsolatban akarnak telefonálni, akkor hajrá. 0793995 vagy 96, az egyiken a polgármester van, tehát az automatikusan nem működik, de a másik igen. Régen beszéltünk, ön is, én is jártunk külföldön, ez meg is zavarhatta a fejünket, hiszen annyi minden más lát az ember külföldön, amit itthon nem, de fordítva is igaz. Két vagy három mondat erejéig azért mondom, mert rengeteg dologról beszéltünk, nyugodtan találtunk egy másik alkalmat is, amikor beszélgetünk, hogy mindenről szóessen, vagy majdnem mindenről a saját szavaival elmondaná, ezt a Lázár tengelyt különös tekintettel a hármas metró felújítására? Hát ez egy rém érdekes dolog. Én azt tudom erre az egészre mondani, az én magam olvasata alapján, hogy van egy nagyon erőteljes generációs különbség, amiből fakadóan van egyfajta kulturális különbség is a két személy között egy műszaki értelmiségi és egy humán értelmiségi, egy feltörek, vidéki városból származó értelmiségi és egy nagyvárosban született értelmiségi, ami azért nem biztos, hogy azonnal hozzásegíti azt, hogy az a kémia létrejöjjön, ami mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy három másodperc alatt fél szavakból egy-egy nézésből megértsék a másiknak a problémáját. Ugye ez azt gondolom, hogy hiányzik, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a kormányzati szereplők, szereplők és szerepek alapesetben jól működjenek. De ez az kellene, hogy nagyon jó bejáratú gyakorlatok legyenek. Ez az kellene, hogy egyébként a főváros és a, a, az ország közötti együttműködési világok azok, Évtizedek óta meggyakorolt protokollok mentén zajlódjanak, és azt tudjuk, hogy nem így van. Tehát tudjuk azt, hogy az előző nagyjából két évtized, amelyik 2010-et megelőzte, az egy, egyfajta kísérlet volt, aztán 2010 után ennek korrekciójára egy másik fajta kísérlet indult meg. Tehát nincsenek meg azok a mechanizmusok, aminek a mentén ezeket a kérdéseket lehetne kezelni. És ugye erre még pluszban rájön az, és itt megint szeretném hangsúlyozni, nem szeretek az elődeimre mutogatni még akkor sem, hogyha az a fővárosi, vagy pedig kerületi erődök, hogy mit mondtak el, vagy mit hibáztak. Mert azon már ugye posztfesztám elmúlt, de azt azért mindenféleképpen meg kell jegyezni, hogy ha azért tervszerűen történt volna meg a vonalas infrastruktúrának a folyamatos felújítása és megújítása Budapesten, tehát időről időre történtek. Hogy Én ezt értem, épp. és ez nyilvánvalóan enélkül nem jöhetett. Jellem. Én ezt, ezt a részét értem, és uh, aláírom. De az, amivel kapcsolatban kérdeztem, uh, nem fogom 25-ször megkérdezni, bár akár 25-ször is meg lehet kérdezni. Egyrészt, uh, amit mondott, szerintem az tökéletesen helytálló ugyanakkor az a mód, ahogy a két ember egymásnak feszül, különös tekintettel arra, hogy a főpolgármester párton kívüli, de minden megnyilvánulásakor hangoztatja, hogy ő a kormány támogatja, ez a fajta feszültség, mint ami a főpolgármester és az úgynevezett kancellária miniszter között van abban a politikai egységben, amit ma a kormánypártok és a hozzájuk valamilyen módon csatlakozó intézmények és azok vezetői tartoznak, azt ezt nem jellemzi, és ennek az indokára az ember kíváncsi. Van olyan sejtés, amely mögött az van, hogy itt üzleti ellentétek vannak. Az üzleti ellentét pedig abból fakad, hogy a főváros valamit szeretne megvalósítani, erre pénze nincs. Ugyanakkor a kormány emberei úgy adnák, amire a főpolgármester nem mond szívesen igent, vagy egyáltalán nem mond igen. Ugyanakkor azok az ötletek, amelyekkel a kormány vagy a kormány emberei előállnak, azok félkész állapotban vannak, magyarul mire azok megvalósulnának addigra annyi idő telik el, amit a szakemberek a hármas metrónak egyébként nem adnak. Na most ez azért nem pontosan az, amiről ön beszélt hozzátéve. Soha a büdös életben az elmúlt hat évben nem volt olyan szöveg, amelyben egy főpolgármester azt engedte volna megvalgálnak, hogy egy 2018-as választási eredményt annak a függvényében állítson be, hogy a politikai anyagi támogatást ez a projekt megkapja-e vagy sem, mert ez egy olyan mondat volt, néztem az élő közvetítést, többször is visszatért rá a főpolgármester a maga sajátos módján, ami egyebek között valószínűleg abból adódik, amit olyan a szövegében először mondott, de ilyen szöveg egyébként az elmúlt hat évben nem hangzott el, vagy ha igen az elkerült a fülemet. Elhangzott a BKB finanszírozással kapcsolatban, ugyanígy amikor elindult az hatalmas autóbusz csere rendszer, ugye hogy milyen módon és hogyan kell az autóbusz állományt a fővárosban kicserélni, ugye az, az elmúlt 5 vagy 6 év alatt gyakorlatilag most már 70%-ban lecserélődtek azok az autóbuszok, és új vagy majdnem új autóbuszok vannak forgalomban ahhoz képest, mint amiben 2010-ben átletvéve a rendszer. Ugye ez megint a, az infrastruktúra folyamatos amortizáció pótlásának hiánya a 2010 időszakban. Tehát ugye nem csak a vonalas infrastruktúra fejlesztése, hanem a hanem az autóbuszok és az egyéb járműparknak a lenemcserélése okán. És azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt könnyű helyzetben a főpolgármester 2010-ben, mert ugye testélyesen szóval elég gatyásodva itt minden, ahogy ez át lett adva. Azt gondolom, hogy Hát, hogy mondjam, legkevésbé sem méltó egy innovatív imást magáról épít. Úgy, de beszéltünk ez már a hazai buszgyártásról, hogy az mennyiben reális, mennyiben nem reális, azért ez itt most nem minden szempontból emlékeztet arra a helyzetre. Itt a vonalas infrastruktúra, itt még egyszer megismétlem, a vonalas infrastruktúra a fejlesztés az egy nagyon bonyolult dolog. Tehát itt a felújítás kérdése, az átalakítás kérdése nagyon komoly. Jó, de ennek a felújításnak a, ennek a mentén, Igen. ugye másodperceken belül megszületett a magyar buszgyártás megújítására való javaslat, amely sokkal gyorsabban megvalósult, mint maga a buszgyártás. És ugyanakkor a főpolgármester arról beszélt, hogy neki hamarabb van szüksége buszra sem, mint hogy a buszfák termőre fordulnának. Ebben maximálisan igazatotok a, a főpolgármesternek ebben a kérdésből, mert a magyar buszgyártás még abban az esetben is, hogy ez már egy jó éve, másfél képve, másfél éve zajló kérdés, ö, olyan sebességgel nem lehet annyi ö, busz felőállítani, még létező autóbuszgyárakban sem, ö, mert az autóbusz az nem olyan, mint ö, mondjuk ö, a, a... Most akkor nem akarok márkát mondani, de mondjuk egy... Ö, középkategóriás gépjármű, hogy a raktárakban áll belőle 8000 darab, és hogyha valaki megrendeli, akkor az egy egy e, vasúti e, el lehet oda szállítani, és át lehet az nekem vizsgáztatni, ez működik. Tehát itt nem arról van szó, hát itt autóbuszok, azokat megrendelik, aztán legyártják. E, a legyártásnak van egy átfutási ideje. Tehát ebben a főpolgármesternek tökéletesen az, hogy ez így, ilyen formában nehezen tud e, működni, hogy hogy az egyik pillanatban azt mondják, hogy jó rendben legyen magyar, aztán mégsem lesz Az ember azt tapasztalta, és hogy... És, itt és, a... és bocsánat, hadd hívjam, hogy még egy valamire a figyelmet, ami azért uh, óvatosságra kell, hogy bennünket nincsen. Ugye volt egyfajta kísérlet már, uh, és most szándékosan nem mondok téged, uh, egy győri és egy uh, skandináv állam között, hogy az autóbusz uh, alkatrészek gyártását, uh, illetve jelentős részben az alkacrészekgyártást és utána az összeszerelést Magyarországon e, fogják megcsinálni valamikor ez 2012 körül e, volt, e, volt e, napirenden, és ehhez az állam hozzá is tette a maga támogatását annak a e, skandináv gyárnak, aztán utána Euh, mégsem történt meg, mert egész egyszerűen elvitték Lengyelországba az autóbuszok összeszerelését. Tehát egyfajta ilyen kísérlet már volt, aztán az utolsó pillanatban mégsem Magyarországra euh, tették ennek a gyártását, aminek az volt a következménye, hogy, euh, hogy az a fajta euh, szándék az, az, az, az nem működik. Jó, nagyon sok mindenről kell beszélnünk, valószínűleg ezt innen fogjuk folytatni, külös tekintetel arra, hogy valószínűleg lesz még rá sajnos idő, én azt érzékelem, hogy magyarul fejezem ki magam is, ne túl bonyolultan, hogy emögött a vita mögött olyan dolgok húzódnak meg, amelyekkel kapcsolatban a felek nem nyilvánultak meg őszintén, és elsősorban azért nem, mert ez nem érdekük. Ez kevésbé talán jellemzi a főpolgármestert, talán a kancellária jobban, talán majd erről meg is fogom őt kérdezni, mert hogy egyébként ez a konfliktus egy ákonfliktus lenne, egy klasszikus időhúzás, de klasszikus időhúzások általában nem szoktak létezni, így aztán klasszikus időhúzás sincsen. Leszámítva, hogyha valaki az eredményt akarja őrizni a fociban, azt talán klasszikus időhúzásnak lehet nevezni. Itt inkább arról van szó, hogy valaki nem mondja meg, hogy minek érdekében húzza az időt, vagy e nem valós nem igazán részletesen tesztvallomást, e, e, ami lehetséges a politikában elfogadható. Én minden esetre kíváncsian várom, hogy ebből a ködből, ebből a látszólagos vagy valóságos ködből mi az, ami majd egyszer kibontakozik, mint ok. Hát igen. Jó, akkor innen folytatjuk, mert hogy nagyon sok mindenről kell beszélnünk. Tegnap, tehát november 9-én, E, került sor, történt, amíg mielőtt úgy beszélnék, mint valami hivatalos ember, a Készítés koordinációs iroda nyitó ünnepségére, amely a Norvég Civil Alap e, támogatásával jött létre. Hosszan és bonyolultan kérdezhetnék, de ettől most eltekintenék, mi ez a projekt és hogyan jött létre. Azt hiszem, közel 300 millió forintos értékben, vagy valamivel kevesebb. Így van, ennek két eleme van. Van egy nagyon jelentős uh, soft háttér, ugye a soft alatt azt értjük, hogy egy oktatási háttérprogram, uh, amelyik a felnőttképzés képzés, átképzés uh, uh, irányából uh, próbálja megközelíteni a kerületnek a munkanélküliségi uh, kérdéseit. Ugye, Itt megráldunk, egy pillanatra ez 18. kerületi specialitás, tehát ebben más kerületek, lakói nem kerülhetnek? Ez 18. kerületi, illetve vecsési, ugye, csak uh -huh. a vezető Igen. partnerek ebben a projektben is vecsés a társult partnerünk. Tehát, hogy a lakcímkártyájuk ottani címnek kell szerepelnie? Nem, alapvetően természetesen nem, de csak akkor, hogyha az adott képzési programokra már... Jó, tehát elsőbséget élveznek. Előnyt élveznek. Azt kérdezem, hogy egyébként egy viszonylag jelentős számú embert érint, tehát hogy ez az átképzés sajnos, mert ez általában nem pozitívokból okból jön létre, sok potenciális jelölt van? Hát ez az tartó tanulás folyamata nem biztos, hogy ez elé a sajnos jelzőt kell tennünk mert euh, azért azt gondolom, hogy a folyamatos képzés áltörzők... Én értem, de, ez nem, de ez, nem jár, ez, ez, ez nem eleve abból jön létre, hogy valaki előbb munkanélkülévé válik? Nem, mert itt most már nem arról van szó a kerületben, pont ebben kezdtem bele, hogy a, vagy egyáltalán itt a, a repülőtér környéki régió térségében, hogy a munkanélküliség az nagyon magas volna, sőt inkább azt lehet mondani, hogy inkább, inkább alacsony a munkanélküliség, és... Keves, kevés a munkaerő, tehát sokkal több munkavállalót tudnának foglalkoztatni. Inkább arról van szó, hogy meg kell próbálni ezeket a kompetenciákat kiszélesíteni a munkavállalók esetében, hogy a légi ez egy elég speciális iparágot, uh, hiába valakinek van egy jó alapképzettsége, akár a műszaki, uh, akár kedelmi uh, akár, műszaki, uh, akár eltűnt. Ahó! Megette a nagy magyar csönd. Előtte történt valami izé, mintha köhögött volna a nagy magyar csönd. Igen, eltetszett tűnni. Én nem tudom, hogy jogból kifolyólag, én kiválóan hallottam. Önt. Kettőt köhögött, vagy köhögött a telefonja, és utána kész. Kamp. Kamp. Nem, nem. nem. kapott. Jó. Figyelek. Nos, nem tudom, meddig voltam hallható, szóval itt arról van szó, hogy munkaerő hiány van. Igen, ez volt. Igen. Igen. És a speciális munkavállalóknak, a légitárhoz kapcsolódóan szükségük van olyan több kompetenciákra, az alap szakmai ismereteiken felül, legyen az műszaki vagy bármilyen más, ami egyébként másnak... Más Én ezt értem, de akkor azt miért nem oldja meg maga a légipar? Ezt részben a légipar is meg tudja oldani, de ha azt a légipar oldja meg, akkor nyilvánvalóan a, a munkaerő piacon az értéke annak a munkavállalónak alacsonyabb lesz. Tehát kevesebbet fog fizetni, mert nyilván a képzésének a költségét azt a a munkaadó valamilyen formában majd le fogja vonnia. Én ezt értem, de a norvég civil alap az hirtelen ennyire jótékonyá vált, hogy pótolja azt, amit a légipar nem akar investálni. Nem, elsősorban erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezek a kompetenciák, tehát hogy még több kompetenciával rendelkezzenek az itt lévők, és itt azért beszéljünk arról, hogy ami a legáltalánosabb többlet kompetencia, az mindenféleképpen a nyelvi ismeretek és a nyelvi jártasságnak a megszerzése. Mert hiába jó szerelő valaki, hiába jó mérnök valaki, hiába jó sok tekintetben, hogyha az angol nyelvismerete, különösen a szakmai nyelvismerete meg hiányos. Tehát akkor őt nem fogják olyan áron alkalmazni, de hogyha ezt a minimális módon meg tudja szerezni, és így tud jelentkezni, és így tudják őt felvenni arra a munkahelyre, akkor ő a saját munkaereinek az értékét drágábban tudja értékesíteni. Ez egy KIRT projekt volt, vagy pedig önök pályáztak egy saját aláltal, de önök alkották meg a pályázat célt is? Így van, mi alkottuk meg. ugye? Ez a Következőképpen nézett ki, ez egy hosszabb folyamat eredménye volt. Nekünk volt egy nagyon régi Európai Uniós pályázatunk azóta, nem, hogy Erlet. Ennek az Erlet projektnek 14 novemberében lett vége. Akkor volt a konferencia, és ennek az Erlet projektnek a a konklúziói alapján, már ugye egyébként kicsit korábban az Erlet projekt folyamatában megismertük a legjelentősebb munkaadókat a repülőtér térségében. És végeztünk náluk egy olyan felmérést, amiben azt néztük, hogy abban az esetben, amikor meg fog majd növekedni a. Vége lesz a, a, a, vége lesz a gazdaság depressziójának, elindul a gazdasági nevekedés, akkor nekik milyen terveik vannak, és a terveik megvalósításához milyen típusú munkavállalóra ö, lesz majd szükségük, illetve azok a munkavállalók, azok ö, milyen speciális tudásra kell majd hogy rendelkezzenek. És amikor ezeket összegyűjtöttük, akkor ö, ezt összevetettük azzal a munkaerő készlettel, amelyik a térségben rendelkezésre áll, és utána adtuk be a pályázatot, ö, nagyjából 2012-13 eh, környékén eh, a Norvég alaphoz. Eh, a Norvég alap eh, gyakorlatilag eh, az eredmény hirdetésig eljuttatta ezt a pályázatot, csak aztán de volt az a eh, kis probléma a, a Norvég alapos eh, eh, pályázatoknak a, a megkezdésével kapcsolatban, és ugye ez nagyjából egy eh, szűkével ezelőtt eh, tisztázódott, és akkor kértek meg bennünket, hogy akkor... Eh, a már egyébként de júre, még el nem nyert, de de facto már gyakorlatilag elnyert pályázatnak a megvalósításába fogjunk bele. Ez két elemből át, az egyik ez a szoftelem, amelyik maga a képzések előkészítése, ugye ebben felsőoktatási intézmény, egyetem, ráadásul olyan egyetem, amelyik nagyon erős a, a felnőtt képzésben olyannak a bevonásában. Ez a Zsigmond Király Egyetem és a Felnőtt Képzők Szövetség közülműködésével szó. És a másik elem pedig, a másik elem pedig amit, amit szeretnénk volna megtenni, az a képzési helynek a kialakítása. Igen, az egy, egy lakóházban. Az egy... De ez egyébként mennyi magában a későbbi finanszírozásában is részt vesz a norvég civil alap, illetve a is támogatja, és ha igen, akkor meddig? Ez egy. Ennek a projektnek április 30-ával lesz vége. Április 30-áig kell, ugye, bemutatni. Oké, okay, rendben van is, onnantól kezdve ennek a költségét ki fogja fedezni? Hát nyilván az önkormányzat tulajdonában megmarad az épület, illetve a Képzési központ és a átképzéseknek a finanszírozását pedig részben az önkormányzat fogja, részben pedig a kormányhivatalnak a munkaügyi központjával közösen közös finanszírozás. Jó, magyar, hogy annyiban nem fogják megcsalni a saját elképzelésüket, hogy a légiparnak továbbra sem lesz ebben része. De, de, de, de, mert ugye itt elsősorban és az első pillanatban volt a légiparral kapcsolatban ez a dolog nagyon fontos. Most már az látszik, így a program vége felé, hogy nem csak a légipar számára vannak itt kérdéses projektek, hanem a, a kerületben működő gazdasági társaságoknak, egyéb gazdasági társaságoknak is szükségük lenne arra, hogy bennünket használjanak. Úgyhogy itt most már kezdve... Egyszerre hány emberről van szó, szó akiket... Körül, ö, partnerségek kiad. Egyszerre hány embert ö, tudnak önök így tanítani? Um, hát most az első időszakban körülbelül 90 és 120 emberrel fog elindulni. Ez nem kevés. Ez tehát vecsés és 18. kellett alapvetően. Így van, így Jó. van. menjünk további, két terület van még, egy apró megjegyzést engedjen meg, de ott csak azért teszem meg, hogy a hallgatóim azért érzékeljék, hogy teljesen nem vesztettem el a kontrollt, tehát azért mindazt, amit ön mondott, hogy ugye a norvég civil alap átmenetleg hogyan nem dolgozott, és aztán egy éve hívták önt föl, azért ne feledkezzünk meg arról, hogy ennek a megállásnak, ennek alapvetően nem az volt az oka, hogy fák dőltek a sinekre. Igen, igen, igen. A, igen, hát a, a konfliktusban szereplő egyik ö, szereplőnek a neve az most már reggel egyszer elhangzott ö, más kontextusban. Igen. Vagyjuk a rejtvényt nyitva a... Igen, hát ez különösen egy kormánypárti politikusnak, aki parlamenti képviselő is volt, azért biztos más fejtörést okoz, mint nekem, de erre talán még visszatérünk, ki fog derülni. Van egy hallgatón Varsóban, aki minden alkalommal már amikor itthon van, el Megkérdezi tőlem, ha éppen nem beszéltünk, hogy hol tart a Ferihegyi vagy Liszt-Ferenc repülőtéri gyorsforgalmi út felújítása, ahol újabb és újabb áldozatokat szed egyébként alapvetően szerintem az emberi hülyeség, mert az ember, én nem régen közlekedtem ö, többször is, mert a csomagom nem érkezett meg időben, és azért is ki kellett menni, tehát ahogy ott egyébként emberek közlekednek, az nem normális, az egy másik kérdés, hogyha mások lennek az útviszonyok, akkor talán élve megúsznák, Mit tud röviden mondani erről? Azért mondom, hogy röviden, mert egyébként még egy holnapi konferenciáról is szót kéne ejtenünk. Nagyon röviden annyit, hogy január végén, január, hát a enged, elkezdődik a, a külső szakaszának a felújítása, illetve a belső szakasz felújításának közbeszerzési eljárása, az nagyjából január körül kezdődik, hát kéven amikor annak vége lesz, akkor elkezdődik a belső szakaszon is a tényleges munka. Annyi különbség van, hogy az információim szerint kormányülésen is szerepelt a kérdés, ahol határozottan próbálták rávenni arra az összes érintett szereplőt és bürokratikus aktort, hogy gyorsítsák meg, és ha és annyiben lehetséges, már a Vizes világbajnokság idejére jelentős átalakításokat próbáljanak ezen a területen eszközölni. Ennyi tudok egyelőre, hogy erre mi volt. De a az a... all vezetője ez nem eglegek? A fő brigádvezetőknek kell üben megnyilvánulniuk? Hát a legfőbb ö, brigádvezetőnek a kérése volt ez ebben az esetben. Azért hát ennek hát van ez... valami szépsége. Van ennek valami szépsége. Várj egy pillanatra valaki kérdez. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A kerületből ö, ö, telefonálok én is. A 18. kerületről van szó, ugye? Persze, igen, igen. Figyel. Nagyon éppen köszönöm. Arról lenne szó, hogy 2016. december, december 31-éig lehetőség volt arra, hogy a lombokat elszállítja a kerületi városgazda KFT. Idejentől, most tudtam meg olyan régen, egy pár perccel ezelőtt, hogy identől már nincs erre lehetőség. szabad erről tudni valamit, hogy miért? Ki fog derülni? Figyelet! Nagyon szépen köszönöm! kerületi lombokat, én erről nem is tudok. Hát akkor most tud. Azt mesélj el, legyen szíves, uram, ura, ura, egy, egy pillan pillanat. Honnan? hát a, Bocsánat, november 30-áig az FKF a zöld hulladék zsákon keresztül a, a lombokat. De azt nem a kerületi e, városgazda, tehát a kerületi városgazdának ehhez nincsen köze. Az FKF november 30-áig a kerület annyiban segíti a folyamatot, hogy minden esztendőben lakcímkártyánként iszarabb, e, lomzsákot biztosít a, a kerület lakóinak. Az elszállításban mi nem vettünk. Azért is mondtam, hogy én erről nem tudok, hogy a... Elnézés, elnézés de, bizony, de bizony elvitték eddig. De bizony elvitték eddig. De biztos, a, a, a... biztos vagyok benne. És biztos, hogy az önkormányzat vitte el? Az ügyfélszolgálatra is meg lehetett rendelni a lomszállítást. lomszállítást. Na, ehhez biztos, polgármester úr. Az ügyfélszolgálata a lomszállítást... Igen, igen, igen, igen, jött a markolós a kertészekkel, és elvitte az uktárra. az itt a frontról lehullott gombokat. Hát elvileg az akkor lehet, hogy valami, hogy fogalmazzak, jó fejsége volt a kerületi cégünknek, amiről engem nem tájékoztattak, hogy ezt úgy megteszik, mert az igaz, hogy a kerületi parkokban összegyűjtötték és elszállították, az igaz hogy azokon a nagyobb közterületeken, ahol közvetlenül a ház előtt nincsenek, tehát, hogy ahol messzebb van a lakó ingatlan a házoktól, és vannak ilyen ott ezt a városgazda megcsinálta. De az, hogy a kertek előtt, hogy te volna, és megcsinálja, tudom, hát a... Hát valam, a előtt én magam csináltam de a Voltam volna a városgazdának, hogy előlem is... Magyarul, hogy akkor ne számítson az illető arra, hogy most az önkormányzat besegít neki ebben? Hát, ö, szerintem utána beszéljünk erről. Ö, ö, ö, jó, a telep, a, a, rakjuk veszé a telefonszámot, én biztos vagyok ennek a kérdésnek a rendezésére, mert szerintem biztos, hogy nem arról van szó, hogy közvetlenül a ház előtt, valószínűleg egy a élese. Jó, egy másodperc türelmet kell, hogy kérjek, azt kérdezem, uram, ez most a hallgató, hogy ön megadja nekem a telefonszámát, amit kiközvetíthetek-e a polgármesternek? Örömmel. Egy másodperc türelmét kérem, addig önök nem halanak semmit. Arra kérem polgármester, hogy ne beszéljen csúnyán ebben a körülbelül 18 másodpercben. Figyelek, felírom. Történt, köszönöm. Majd akkor a beszélgetés végén mondom, és akkor néhány mondatot mégiscsak, hogy ne utólag legyen róla a szó. A Budapest repülőtéri régió cluster és az Airport Regions Conference tisztelete meghívja a Branding Airport Regions repülőtéri régiók márkázása című nemzetközi konferencián való részvételre. Számtalan dologról nem fog szó esni, de már így is egy perccel elmúlt fél kilenc. Legyen szó, mondja el hogy mi lesz holnap. A, ez a legnagyobb olyan európai szakmai szervezet, amelyik tömöríti a repülőtér környéki térségeket, legyenek ezek nagyobb régiók, vagy kisebb városok, és ennek a évente kettő darab konferenciája van egy éves közgyűlés és van egy, egy köztes fél éves közgyűlés. A köztes féléves éves közgyűlés zajlik most nálunk a 18. kerületben, és ennek a, a fél éves közgyűlésnek a témája most a repülőtér környéki térségeknek a, a marketingje, ugye a, a, az érop a is ugye az a repülőtér környéki városoknak a neve, vagy a repülőtér környéki település neve, és ugye nyilván úgy, hogy nincs város szüksége van arra, hogy valamilyen módon elhelyezze magát a világban, megmutassa azokat a vonzó tulajdonságait, ami alapján esetleg mások is részt vesznek azon a. a tehát, hogy részt vesznek és oda tudnak menni, befektetni, vagy oda mennek lakni, vagy a az egyéb gazdasági együttműködések jönnek létre, ugye itt is szükség van erre, tehát az előnyeinket kidomborítani, és ezek a, ezek a szervezetek időről időre e, találkoznak egymással, ezek a szervezetek időről időre e, ezek a térségek elmondják azt, hogy nekik milyen tapasztalataik vannak, e, ez azért képes növelni a szinergiákat ezek között a térségek között, mert miközben egyébként egymásnak versenytársai vagyunk, tehát versengünk, az Európai Uniós forrásokért versengünk a befektetőkért, bizonyos tekintetben versengünk azokért az állampolgárokért, Európai Uniós állampolgárokért, akik esetleg ebben a térségben terepednének le. Több, emellett azért nagyon sok dologban együtt is tudunk, meg akarunk működni, mert azért nyilván az Európai Uniós szabályozási kérdésekben nagyon sok olyan dolog van, ahol... Közösen próbálunk fellépni azért, hogy kedvezőbbek legyenek a régió számára az elbánás és az elvirálás. Tehát ez egy nagyon fontos, komoly összetett kérdés. Tehát hogy hogyha ebben a kérdéskörben a Liszt-Ferenc repülőtér környezete fel tudna kerülni az Európai Unió térképére is. És hát ez egy óriási megtiszteltetés egyébként, hogy itt Budapesten tartja a féléves konferenciáját. Amióta egyébként ez a szervezet létezik azóta a, az újonnan csatlakozó európai államok közül és azok városai közül egyikben sem volt ilyen konferencia, csak a régi... Hajrá, köszönöm, el kell hogy köszönjük. Két dolog, az egyik az, hogy az illető nevét és a telefonszámát elküldtem önnek SMS-ben. Köszönöm. A másik pedig egy hozzám hű abszolút elegáns talán megjegyzés. Egy újabb parkolót adtak át a Liszt ferenc repülőtéren, bonyolult, mert ugye kap az ember egy kártyát, és akkor abban bemegy egy sorompon, aztán egy újabb sorompon keresztül még tovább lehet menni, én ott már nem közlekedtem. Tök jó, hogy kialakították ezt az új sávot, ahol már nem esik az eső, lehet húzni a koffert, világítás is van. Ez az új parkoló azonban olyan mértékben fapados, hogy még aszfaltja sincsen, ilyen zúzott kő van ott. Na most, aki a zúzott követ lerakta egy olyan periódusban, ahol azért ma már tíz emberből kilenc ember gurulós koffert hord, azért azt tudom önnek mondani, hogy ahhoz szerintem nem kell a norvég civil alap, hogy valaki elmesélje, hogy ez így nincs frankon. Az biztos, hogy nincsen Frankon, hogy. Ugye... Az egész területen, tehát nem egy részterületen, az a fapados parkoló, ahol én megálltam, bevallom, biztos nagyon kisérű voltam, ott az egész ilyen. Nem akarok mutatni a repülőtérre, de a repülőtér projektje volt, és az, hogy valamennyire kultúrát legyen, és hogy fedett legyen, az a folyosó, az például az én fővítésemnek köszönhető, aki fél éven keresztül nem engedte ki a tervet úgy, hogy nyitott legyen az a folyosó, és hogy áll... ja, De ez közben hosszú ideig nyitott volt? Hát nem igen, de most, most a megújítás. Jó, de, de ez most mennyiben válasz a parkolóra? Mert az engedélyköteles volt, ez arra, hogy a repülőtér alapesetben mindent olcsósít. És ugye, az... Elnézést, ez nem olcsósítás. Miközben ön egy olyan konferenciáról beszél, ahol és hogy ide jön a nem tudom kicsoda, közben hát egy ilyen hungarikum van, mert azért lássuk be, hogy ez nagyjából a Frédi és Béni stílus, csak éppen nem rajzfilm. A kőkorszaki szaki. Én ebben, ebben, ebben, ebben nincs köztünk a csak azt mondom, hogy mert a repülőtér eh, magán szég, eh, tulajdonképpen befektetői pénzeket. A... Én ezt értem, de ez a hazai lakosságnak a lebecsülése tartok tőle, hogy ezt Frankfurtban vagy Vilniusban nem engedné meg magának. Ez tökéletesen igaz. Ebben én tökéletesen egyetértek, csak ők ezt a szempontrendszert veszik figyelembe. Azért, mert ők, amikor én megkérdeztem azt, hogy miért ilyen olcsó Például a folyosóinak, hogy nem is tudtam, hogy nem fogják le ezt a részt. Ők azt mondták, hogy mivel oda van tervezve majd a későbbiekben a repülőtéri terminál állomásra, tehát a vasúttállomás arra a területe, ahol most ez a parkoló található, ezért ők nem fognak befektetni annyi pénzt, hogy az jobban nézzen ki, miközben egyébként vagy két év múlva hogy is föl kell bontani, elindulnak a munkálatok. Ők ezt válaszolták erre. én biztos, hogy nem engedném meg magamnak, ha én lennék azzal a szemülettel, amivel rendelkezem ennek a a repülőtérnek a vezetője. Én biztos, hogy addig ütöttem volna őket, ameddig nem próbálnak oda egy tisztességes aszfaltos part. Jó, hát azért reménykedjünk, hogy verbálisan még mielőtt bekerülnénk a hírekbe. Rendben van. Akkor jövő héten, pénteken találkozunk, akkor ezt részletesen kielemezzük, de addig még csütörtökön beszélgetünk Itt, egy jót. Jó. Nagyon köszönöm. Én is köszönöm. Önök Ugi Attilát hallották a 18. Kelet polgármesterét. Na most nézzük a jó sorrendben való nyomogatást. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatott. Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.